פרק י"ט טוב רש הולך בתומו, מעיקש שפתיו והוא חסיל. גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליים חוטא. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף לבו. חון יוסיף רעים רבים, בדל מרעהו ייפרד. עת שכרים לא ינקה, ויפיח כזבים לא ימלט.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 ונפש רמיה תרעב. שומר מצווה, שומר נפשו, בוזד רכב, ימות. מלווה אדוני, חונן דל, וגמולו ישלם לו. יסר בנך, כי יש תקווה, ואל המיתו אל תישא נפשך. גדול חימה, נושא עונש, כי אם תציל ועוד תוסיף. שמעיצה